Роберт Хайнлайн. Довга вахта. Девять кораблів зметнулися з місячної бази. Незабаром вісім з них утворили коло, в центрі якого був дев'ятий, найменший. Цей лад вони зберігали на всьому шляху до Землі. На маленькому кораблі виднілася емблема адмірала. Однак на ньому не було жодної живої істоти. Це був навіть не пасажирський корабель, а радіокерований літак призначений для радіоактивного вантажу. У цьому рейсі він мав на борту одну лише свинцеву труну і гейгерівський лічильник, який ні на хвилину не вщухав. Спередової статті 10 років потому, плівка 38, 17 червня 2009 року, архіви Нью-Йорк Таймс. На місяці час майже не має значення, два дні, три, тиждень. Він подумки озирнувся назад. Останнє, що він запам'ятав, був момент, коли його викликав заступник начальника, відразу ж після ранкового сніданку. «Дозвольте доповісти, лейтенант Далквіст!» Полковник Тауерс підняв очі. «А, Джонні Ерза, садітісь, Джонні. Сігаретку?» Джонні сів, заінтригований і задоволений. Він захоплювався полковником Тауерсом, його виправкою, умінням командувати. Бойовими заслугами. Сам Джонні не мав бойових заслуг. Він був проведений в офіцері після того, як отримав ступінь доктора ядерної фізики. Тепер він є молодшим бомбардиром місячної бази. Полковник заговорив про політику. Джонні це спантеличило. Нарешті Тауер зійшов до суті питання. Небезпечно, сказав він. Оставляв в руках політиків, руководством міром, Власть должна принадлежать выбранной группе. Короче говоря, лунному дозору. Далквиста здивували не стільки ці слова, скільки сам факт такой розмови между ним и полковником. Сама по себе думка Тауэрса казалась разумной. Лига наций распалася. Разве не может произойти то же самое с Организацией Объединенных Наций? И что тогда? Новая мировая война? Ну вы же знаете, Джонни... Какая ужасна була би бы така війна?» Далквіст з цим погодився. Тауерс був задоволений. Він так і сказав, що Джонні зрозумів, про що йде мова. Старший бомбардир і сам міг би впоратись. Але краще, якщо в такій справі братимуть участь обидва фахівця. Різким рухом Джонні випростався. «Ви дійсно збираєте щось зробити в цьому відношенні?» Він вважав, що начальник хотів тільки поговорити. Тауерс посміхнувся. Ми не політики. Ми не займаємося розговорами. Ми дієствуємо. Джонні свиснув. Коли це почнеться? — запитав він, тавер склад з новими Джонні був приголомшений, почувши свій власний голос. То був запис розмови, що відбулася в їдальні для молодших офіцерів. Політична суперечка, в якій, як він згадав, йому довелося брати участь. Це було дуже цікаво. Но то, что за ним шпигували, его обурило. Тауэрс вымкнул аппарат. «Мы уже действуем», – сказал він. «Мы знаем, кто надежен, а кто нет. Возьмем, например, Келли». Он показал рукой на гучномовец. «Келли политически неблагонадежный. Вы заметили, что его не было за завтраком?» «О, я думал, что он на вахте». «Для Келли вахты закончились». Успокойтесь, он невредим. Джонни трохи подумав. А в якому списку значуся я? Запитав він. Я надійний, чи не є надійним. Рядом с вашим именем стоит знак вопроса. Но я все время говорил, что на вас можно положиться. На его устах грала чарівна посмішка. «Вы же не предадите меня, Джонни? Далквіст не відповідав. Тоді Тауерс сказав різко. «Ну, що ви думаєте об этом? Говоріте». «Щодо мене, ви переоцінили свої сили. Якщо все вірно, і місячна база може тримати землю своїй владі, то сама місячна база теж дуже зручна мішень. Одна бомба, і бац!» Тауерс взяв зі столу радіограму і простягнув її Джонні. Там було. «У мене ваша чиста білизна, Зак». Це означає», – сказав Тауерс что все бомбы на Трюгве Ли выведены из строя. Я получил рапорты со всех кораблей, которые могли бы нам угрожать. Вин пидвився. Подумайте об этом и зайдите ко мне после завтрака. Майору Моргану понадобится ваша помощь, чтобы изменить стабилизацию частот в бомбах. Стабилизацию частот? Да, чтобы не допустить их срабатывания до того, как они достигнут своих объектов. Ще? Але ж вы сказали, що ваша мета запобігти вини. Тауэр смахнул рукою: Не будет никакой войны. Всего лишь психологическая демонстрация, один-два незначительных города. Маленькое кровопускание для того, чтобы избежать всеобщей войны простая арифметика. Вин поклал руку на плече Джонни: Вы же не щепетильны, иначе вы не были бы бомбардиром. Смотрите на это как на хирургическую операцию. «І подумайте о вашій сім'ї!» Джонні Далквіст думав про свою сім'ю. «Перепрошую, сер, я хотів би бачити командувача!» Тауерс насупився. Командора нельзя бачити. Ви знаєте, що я говорю от його імені! Зайдіть ко мене після завтрака!» Командора дійсно не можна було бачити. Комодор був мертвий. Але Джонні цього не знав. Далквіст повернувся до їдальні, сів і закурив цигарку. Втім, він тут же встав, зім'яв недопалок і попрямував до західної повітряної камери бази. Там він одягнув свій космічний комбінезон і підійшов до вартового. Відкритий сміття". На обличчі моряка відбилося здивування. «Я нікого не можу випустити на поверхню без дозволу полковника Таурса, Сер. Хіба ви цього не знаєте?» «О, так. Дайте мені вашу наказову книгу». Далкіс взяв книгу, сам виписав собі перепуск і підписав її за наказом полковника Тауерса. «Зателефонуйте начальнику і перевірте», – додав він. Часовий прочитав наказ і сунув книгу в кишеню. «О ні, лейтенанте, вашого слова досить». «Вам не хочеться турбувати начальника, так? Я вас розумію». Джонні увійшов в камеру, зачинив внутрішні двері і почекав, поки звідти витягне повітря. Вийшовши на поверхню місяця, він примружився від яскравого світла і поспішив на станцію космічних ракет. Там на нього чекала машина. Він протиснувся в неї, опустив ковпак і натиснув пускову кнопку. Ракетна машина злетіла до пагорбів, прошмигнула між ними і вибралася на рівнину, засіяну керованими ракетами, як іменний періг свічками. Потім вона стрімко пірнула в тунель і помчала крізь пагорби. Джонні раптом відчув щем в шлунку від падіння швидкості. Машина зупинилася біля підземного складу атомних бомб. Далквіст виліз з машини і включив свій приймач-передавач. Вартові, що стояли в космічних комбінезонах біля входу, взяли гвинтівки на переваги. «Доброго ранку, лопець! сказав Далквіст і пройшов по вартового до повітряної камери. Він відчинив двері. «Гей!» – гукнув його вартовий. «Ніхто не може входити туди без наказу начальника». Він опустив рушницю, порився у похідній сумці і витягнув якийсь папір. «Читайте, лейтенанте!» Далквіст відсторонив папірець. «Я сам склав цей наказ». «Це ви читаєте його? Ви його неправильно зрозуміли?» «Як же так, лейтенанте?» Далквіст взяв у нього з рук папір Глянув на нього, потім вказав на одне речення. «Бачите? За винятком осіб, особливо призначених начальником. А це бомбардири, майор Морган і я». Часовий здавався стурбованим. «Подивіться вашому статуті, москалі вас забрали», – продовжував Далквіст. «Знайдіть, особливо призначені. Це в пункті «Приміщення для бомб», «Безпека», «Процедура». «Не кажіть мені, що ви забули статут в казармі». Оні, сер, статут при мені. Часовий засунув руку в сумку. Далкіст простягнув йому наказ, хвилину повагавшись, притулив рушницю до стегна, взяв в ліву руку папірець, а правою почав шукати устав в сумці. Далкіст схопив гвинтівку і, вдаривши вартового, збив його з ніг. Потім він відкинув рушницю і прослизнув у повітряну камеру. Закриваючи двері, він побачив, як вартовий з працею піднявся і схопився за пістолет. Наглухо, замикаючи зовнішні двері, Джонні відчув тремтіння в пальцях. В двері вдарила куля. Він кинувся до внутрішніх дверей, потягнув спусковий важіль, повернувся до зовнішніх і всім своїм тілом наліг на їх ручку. Він відразу відчув, що часовий піднімає її догори. Лейтенант тягнув її вниз». Він ледь утримував її в умовах зміненої ваги на місяці. Проте ручка повільно піднімалася. Повітря з бомбового льоху через клапан втягувалося в камеру. Далкіст відчув, як космічний комбінезон на його тілі став осідати, коли тиск в камері почав рівноважуватися з тиском в комбінезоні. Він перестав напружуватися і дозволив часовому підняти ручку дверей. Це не мало більше значення». 13 тонн повітряного тиску тримали тепер двері на міцному замку. Внутрішні двері, що ведуть у бомбовий льох, Джоні закріпив так, щоб вони не могли закритися. До тих пір, поки двері відкриті, камера не працюватиме, ніхто не зможе увійти. Перед ним, в бомбовому погребі, рядами лежали атомні бомби. По одній для кожної керованої ракети, на досить великій відстані, одна від одної щоб попередити найменшу можливість раптової ланцюгової реакції. Це були самі смертоносні винаходи у всьому Всесвіті. І кожна з них була його дітищем. Тепер Джоні встав між ними і кожним, хто надумав би зловживати ними. І все ж, у нього не було ніякого плану, ніякого поняття про те, як зможе використовувати свою тимчасову перевагу. Раптом звучномовця пролунав голос. «Ей, лейтенант!» «Що тут відбувається? Ви збожеволіли?» Далквіст не відповідав. «Нехай Лопец вартує там в повній розгубленості. У нього залишиться більше часу, щоб прийняти яке-небудь рішення. Джонні Далквісту знадобиться стільки хвилин, скільки він зможе виграти». Лопец продовжував протестувати. Нарешті він замовк. Джонні вперто переслідував одну мету. «Будь-якими засобами не допустити, що бомби, його бомби...» були використані для демонстрації над незначними містами. Але що робити далі? Що ж, у всякому разі, Тауверс не зможе проникнути через камеру. Джонні буде сидіти тут хоч до другого пришестя. Та не тіште себе ілюзію, Джонні Ерза. Тауверс зможе проникнути сюди. Трохи вибухівки під зовнішні двері. І повітря відразу витягне. Ну і наш хлопчик Джонні потоне в крові своїх розірваних легенів, а бомби, як і раніше, будуть лежати неушкодженими. Вони виготовлені так, щоб витримати падіння з місяця на землю. Вакуум не нанесе їм ніякої шкоди. Джонні вирішив залишатися в своєму космічному комбінезоні. Вибухове зниження тиску йому зовсім не посміхалося. Мабуть, краще все-таки померти від старості. Або ж вони можуть просверлити дірку... Випустити повітря і відкрити двері, не пошкодивши затвори. Що ще? Тауерс може також побудувати нову камеру за стінами старої. Хоча навряд чи, адже успіх задуманого перевороту залежить від швидкості дій. Тауерс майже напевно обере найшвидший шлях вибух. І Лопець, мовірно, зараз вже викликає базу. Тауерсу знадобиться 15 хвилин, щоб переодягнутися і прибути сюди. Тут він, можливо, ще трохи торгуватиметься, а потім – бабах! І партія закінчена. 15 хвилин. Через 15 хвилин бомби можуть потрапити в руки змовників. За 15 хвилин він повинен їх знешкодити. Атомна бомба – це всього лише дві або більші частини роз'єднаної речовини. Наприклад, плутонію. Роз'єднані вони не більш вибухові, ніж фунт масла. Швидке з'єднання – і вони вибухають. Вся справа в механізмі і в ланцюговій реакції, а також пристрої для їх включення. Точно потрібний час і в потрібному місці. Електричні кола, мозок бомби. Легко зруйнувати, але відразу бомбу зруйнувати важко якраз з огляду на її простоту. Джоні вирішив розбити мозок і зробити це швидко. У нього під рукою були лише прості інструменти які вживаються при поводженні з бомбами. Крім бомб, в приміщенні були ще гейгеровські лічильники, гучномовець, приймач-передавач, телевізійна установка для зв'язку з базою і більше нічого. Бомбу, над якою працювали, зазвичай брали в інше місце. Не через небезпеку вибуху, а щоб поменше піддавати персонал радіації. Радіоактивний матеріал бомб прихований в набиванні. В цих бомбах набиванням було золото, Воно затримує альфа- і бета-промені і в значній мірі смертельну гамма-радіацію. Але не нейтрони. верткі, отруєні нейтрони, що виділяються Плутонієм, повинні вириватися на свободу. В іншому випадку відбудеться ланцюгова реакція і вибух. Всі приміщення були затоплені незримим, майже невловимим дощем нейтронів. Приміщення було нездорове. За регламентом в ньому належало залишатися якомога менше часу. Гейгерівський лічильник слабким потріскуванням відзначав фонову радіацію. Космічні промені – сліди радіоактивності в корі місяця. У всьому приміщенні виникла вторинна радіоактивність, спричинена нейтронами. Вільні нейтрони мають небезпечну властивість заражати все, на що вони потрапляють. Збільшуючи скрізь радіоактивність, будь-то бетона стіна або людське тіло – з цього приміщення доведеться скоро йти. Далквіст повернув ручку гейгерівського лічильника, апарат перестав клацати. За допомогою вторинного ланцюга він вимкнув вплив фонової радіації на даному рівні. Це ще раз нагадувало йому, як небезпечно тут залишатися. Він вийняв чутливу плівку. Коли він сюди зайшов, вона була чистою. Тепер самий чутливий кінець плівки вже злегка потемнів. Радіоактивне випромінювання. Посередині плівку перетнула червона лінія. Теоретично, якщо на всі плівки протягом тижня піддається досить великій дозі радіації, щоб затемнити плівку аж до цієї лінії, то він пропаща людина. Джоні так собі сказав громісткий космічний комбінезон став відставати від його тіла, слід поквапитися, закінчити справу і здатися краще потрапити до в'язниці ніж залишатися в настільки гарячому місці. Джонні схопив з інструментальної полки молоток і взявся за роботу, зупиняючись лише для того, щоб вимикати телеприймач. Перша бомба доставила йому багато клопоту. Він почав розбивати облицювальний лист мозку, потім зупинився, щоб перемогти тяжке почуття. Він все життя шанував тонку апаратуру. Зібравшись з духом, він розмахнувся, Дзякнуло скло. Метал видав скриготливий звук. Настрій Джоні змінився. Він почав відчувати ганебне задоволення від руйнування. Тепер він з ентузіазмом розмахував молотком, розколював, руйнував. Джоні був так поглинений своєю справою, що спочатку навіть не почув, як його покликали на ім'я. «Далквіст, відповідайте, ви там?» Джонні витер під з лиця і подивився на телевізійний екран. На ньому відріщався обурений Тауверс. Тоді Джонні побачив, що він встиг знищити лише шість бомб. Невже вони схоплять його до того, як він закінчить? О, ні. Він повинен довести це до кінця. Викручуйся, синко, викручуйся. Так, полковнику, ви мене кликали? Канічно звал. Що це значить? Мені дуже шкода, полковнику. Вираз обличчя Тауверса став трохи спокійнішим. Включіть свій екран, Джонні. Я вас не вижу. Що це був за шум? «Екран включений», – збрехав Джонні. Він, ймовірно, зіпсувався. Шум? О, сказати правду, полковнику, я тут приймаю заходи, щоб ніхто не зміг сюди увійти. Після хвилинного коливання Тауер ствердо сказав. «Я могу тільки предположити, що ви больні, і послати вас к врачу. Но я требую, щоб ви вийшли відтуда зараз же». «Єто приказ, Джонні». Джонні повільно промовив. «Зараз я не можу, полковнику. Я прийшов сюди, щоб прийняти рішення. І я ще не встиг цього зробити. Ви веліли зайти до вас після сніданку. Я думав, що ви будете у себе на квартирі». «Так, сер. Але я подумав, що повинен стояти насторожі біля бомб. На той випадок, якщо я вирішу, що ви не праві». Ето не ви повинні рішати, Джонні, я ваш начальник. Ви далі присягу повінуватися мені. Так, сер, все це лише втрата часу. Полковник, ця стара лисиця. Може бути, вже послав сюди загін. Але я дав також присягу охороняти мир. Чи не могли б ви прийти сюди і обговорити це зі мною? Я не хотів би вчинити неправильно. Таурс посміхнувся. «Прекрасна ідея, Джонні! Ждіть мене там! Я уверен, що ви поймете, в чому тут справа. Він вимкнув телепередавач. «Ну ось!» – сказав про себе Джонні. «Сподіваюся, ви впевнені, що я з божеволів. Підступна ви нікчема!» Він схопив молоток, прагнучи використовувати виграні хвилини. Але він майже відразу зупинився, його раптом осінило. Що зруйнувати мозок недостатньо!» Запасних місків. Правда, не було, але на складі зберігався великий запас необхідних матеріалів. І Морган міг би терміново виготовити тимчасові ланцюги управління для бомб. Тай Тауерс сам міг би це зробити. Правда, не дуже майстерно, але вони все ж діяли б. Йому доведеться зруйнувати самі бомби. І не більше, ніж за 10 хвилин. Але бомба... Це масивний шматок металу, міцно стягнутий великим сталевим кільцем. Він не може зруйнувати бомби. У всякому разі, за 10 хвилин, прокляття. Зрозуміло, тут є один вихід. Він добре знав ланцюги управління і знав також, як їх розбивати. Взяти хоч ось цю бомбу. Якщо він вийме запобіжний стопор, відключить детонатор, вкоротить затримуючий ланцюг і вимкне запобіжний ланцюг, Потім послабить то, відіб'є ось це, він зможе за допомогою одного тільки довгого, міцного дроту підірвати бомбу. А там він підірве і інші. І саму долину. І все полетить прямо в царство небесне. Ось так, Джонні Далквіст, такі справи. Весь цей час Джонні знищував бомби. Залишилося нарешті зруйнувати останню. Готова до вибуху бомба. Здавалося, загрожувала. Вона ніби причаїлася перед стрибком. Він піднявся весь в поту. Він запитував себе, чи вистачить у нього мужності на те, щоб підірвати себе. Він не хотів злякатися в останню хвилину і сподівався, що воля його не покине. Він засунув руку в кишеню куртки і вийняв фотографію Едіт і доньки. «Мила», – сказав він, – «якщо я виберусь звідси...» Я ніколи більше не буду наражати себе на небезпеку. Він поцілував фотографію і поклав назад в кишеню. Тепер не залишалося нічого іншого, як чекати. Чому затримується Таверс? Джонні хотів упевнитися, що полковник знаходиться в зоні вибуху. Забавна ситуація. Я сиджу тут, готовий підняти його на повітря. Ця думка розвеселила його. Вона викликала іншу. Більш приємну. Навіщо підривати себе живим? Був інший спосіб все залагодити. Управління мертвої руки. Пристосувати все таким чином, щоб бомба не вибухнула доти, поки він тримає руку на вимикачі або важелі, або на щось подібному. Тоді, якщо вони підірвуть двері або застрелять його, все полетить під три чорти. Все ж, було б краще утримати їх загрозою, рано чи пізно, Повинна прийти допомога. Джонні був упевнений, що велика частина дозору не бере участі в цій огидній змові. І ось тоді Джонні урочисто прибуває додому. Яка зустріч? Він піде у відставку і влаштується викладачем. Він вистояв свою вахту. Весь цей час Джонні напружно працював. Зробити електричний замикач? Ні, занадто мало часу. Він зробить просте механічне щеплення. Але тільки, но він взявся за це, як гучно мовить знову гукнув. «Джонні!» «Це ви, полковнику?» Пальці Джонні продовжували швидко працювати. «Впустите мене!» «Та ні, полковнику, такої домовленості не було!» «Що тут, москалі, вас візьме могло б слугувати довгим важелем?» «Я войду один, Джонні, даю вам слово. Ми поговоримо без свідетелі». його слово!» «Ми можемо говорити через гучномовець, полковнику!» «Еврика!» Ось він, трьохфунтовий щуп, що звисає з інструментальної полки. «Джонні! Я предупреждаю вас! Впустіть мене!» «Ілі я взорву двір!» «Дріт! Йому потрібен дріт! Досить довгий і міцний!» Він зірвав зі свого комбінезону антенну. «Ви цього не зробите, полковнику! Це зруйнує бомби!» Вакуум, не поврядить бомбам, брості морочить мені голову. Краще порати з майором Морганом. Вакуум не зашкодить їм, але знищення тиску в результаті вибуху зруйнує всі ланцюги. Полковник був ще тим фахівцем з бомб. Він затих на кілька хвилин. Джонні продовжував працювати. Нарешті Тауер заговорив: Далквіст, це була наглая ложь. Я провірив у майора Моргана. Даю вам 60 секунд, щоб ви наділи комбінізон, якщо він знят. Я намірен подорвати двері. Ні, ви цього не зробите, крикнув Джонні. Ви коли небудь чули про вимикачі мертвої руки? Тепер треба швидко знайти противаги і ремінь. Що ви маєте в виду? Я пристосував номер 17, щоб підірвати її вручну. Але я влаштував так, що бомба не вибухне, поки я тримаюсь за ремінь, який у мене в руці. «Якщо зі мною щонебудь трапиться, все летить в повітря. Ви перебуваєте приблизно в 50 футах від центру вибуху. Подумайте про це». Намитно стала тиша. «Я вам не вірю». «Ні». «Запитайте Моргана. Він повірить. Він може перевірити це на телевізійному екрані». Джонні прив'язав пояс від свого комбінезона до кінця щупа. «Ви сказали, що ваш екран іспорчен». «Я збрехав. Тепер я доведу вам це». «Нехай мене викличе Морган!» Незабаром на екрані з'явилося обличчя майора Моргана. «Лейтенант Далкіст? «Гей, стінки! Почекайте секунду!» З великою бережністю Далкіст зробив останнє з'єднання, продовжуючи тримати в руці кінець щупа. Все так само бережно він ковзнув рукою за ременем і затиснув в руці його кінець, сів на підлогу, витягнув руку і включив телевізійний екран. «Ви бачите мене, стінки?» «Я вас бачу», – відповів Морган сухо. «Що це за дурниці?» «Маленький сюрприз, який я вам приготував». Джонні почав пояснювати все, які ланцюги він вимкнув, які вкоротив, як він тимчасово пристосував механічне щеплення. Морган кивнув. «Але ж ви нас залякуєте, Далквіст. Я впевнений, що ви не роз'єднали ланцюг К. У вас не вистачить духу підірвати себе». Джонні коротко розсміявся. Зрозуміло, не вистачить, але в цьому вся принадність я не можу злетіти, поки я живий. Якщо ваш брудний бос, екс-полковник Тауерс, підірве двері, тоді я мертвий, а бомба вибухне. Мені буде все одно, а йому ні. Скажіть йому про це. Він вимкнув передавач. Незабаром Тауерс знову заговорив через гучномовець. Далквіст. Я вас слухаю. Вам нет никакой необходимости тратить свою жизнь. Выходите, и вы получите отставку с сохранением полной оплаты. Вы сможете вернуться к вашей семье. Обещаю вам. Джонни был разлючен. Залиште мою семью в спокой. Подумайте о них, Далквест, Замовкните, идите назад в свою дыру. Я відчуваю потребу почухатись, и тогда вся эта лавочка обрушиться вам на голову. Джонні здригнувся і випростався. Хоч він і задрімав, але його рука не відпустила ременя. У нього мурашки пробігли по спині, коли він подумав про це. Можливо, йому слід знешкодити бомбу і покластися на те, що вони не посміють його витягнути. Але шия зрадника Тауерса вже була в петлі. Тауер здатний ризикнути. Якби він це зробив і бомба була б знешкоджена, Джонні був би мертвий і Тауерс заволодів би усіма бомбами. Ні, він уже зайшов занадто далеко, і заради кількох хвилин сну не допустить, щоб його дівчинка виросла при мілітаристській диктатурі. Він почув клацання гейгеровського лічильника і згадав, що користувався вторинним ланцюгом. Радіоактивність в приміщенні, напевно. Все збільшується. Можливо, ще від того, що розбиті мозкові ланцюги Адже прилади безсумнівно радіоактивні. Вони досить довго пробули в близькості до Плотонію. Він вийняв з кишені контрольну плівку. Темна зона поширилася в бік червоної межі. Джонні сунув плівку назад. «Краще знайти вихід з лухого кута, приятель», – сказав він собі. «Або будеш світитися, як циферблат годинника на нічному столику». Це була чиста риторика – Заражена жива тканина не горить. Вона просто повільно вмирає. Телевізійний екран знову засвітився. З'явилося обличчя Тауерса. Далквіст, я хочу поговорити з вами. Забирайтеся. Ви повинні згадатися, що не убедили нас. Не переконав? Шуфрич вам на порога. Я змусив вас зупинитися. Временно. Я приймаю мери, щоб достати інші бомби. Ви брехун. Но вы меня задерживаете. Я хочу сделать вам предложение. Воно меня не цікавить. Подождите, когда все это кончится, я буду главой всемирного правительства. Если вы будете сотрудничать со мной, даже теперь, после всего, что вы натворили, я сделаю вас начальником администрации». Джонни грубо порадил Тауэрсу, чем зробити за своей пропозиции. «Не будьте идиотом», – прошипил Тауэрс. Що ви виіграєте, якщо умрете? «Який же ви негідник, Тауверс? Ви говорили про мою сім'ю. Я краще хотів би, щоб вони померли, ніж жили під владою такого копійчаного Наполона, як ви. А тепер, ідіть, мені треба про дещо подумати». Тауверс вимкнув передавач. Джонні знову дістав свою плівку. Затемнена частина начебто не збільшилася, але наполегливо нагадувала, що пора йти». Він відчував голод і спрагу, і не міг же він вічно залишатися без сну. Чотири дні буде потрібно, щоб надіслати корабель землі. Раніше цього йому годі чекати порятунку. А він не проживе чотирьох днів. Як затемнення пошириться на червону риску настане смерть, його єдиним шансом було зруйнувати бомби настільки, щоб їх не можна було відновити і вибратися звідси до того, як плівка затемниться ще сильніше. Він подумав про всі можливі способи, потім взявся за роботу. Повісив вантаж на ремінь, прив'язав до нього шнур. Якщо Тауер підірве двері, він смикне ремінь, перш ніж померти. Існував простий, хоча й важкий спосіб зруйнувати бомби настільки, щоб місячна база не могла б їх відновити. Серцевину бомби становили дві півкулі з плутонію. Їх пласка поверхня була гладко відполірована, щоб зробити повне зіткнення. Тільки в такому випадку може бути викликана ланцюгова реакція, від якої залежить атомний вибух. Джонні почав розбивати одну бомбу на частини. Йому довелося відбити чотири масивних виступи, потім розколоти скляну оболонку навколо внутрішньої апаратури. Після цього бомба легко розпалася. Нарешті перед ним лежать дві світлих, гладких як дзеркло півкулі. Удар молотком, і одна з них перестала бути настільки досконалою. Ще удар, і друга півкуля тріснула. Кілька годин потому Джонні, смертельно втомлений, повернувся до спорядженої бомби. Змушуючи себе залишатися спокійним, він з надзвичайною обережністю знешкодив і її. Незабаром дві її стріблясті півкулі теж були приведені в непридатність. Тепер в погребі більше не залишалося жодної справної бомби. А навколо на підлозі були розкидані величезні багатства у вигляді найціннішого і самого смертоносного металу у всьому Всесвіті. Джонні подивився на ці руйнування. Скоріше в комбінезон і геть звідси синку промовив він у голос. Цікаво, що скаже Тауерс? Він попрямував до полиці, щоб повісити молоток. Коли він проходив повз Гейгерівський лічильник, той шалено затріщав. Гегерівський лічильник навряд чи реагує на Плутоній, але викликана Плутонію радіоактивність на нього діє. Джоні подивився на молоток, потім підніс його до гегерівського лічильника. Лічильник заривів. Джоні відкинув молоток і поспішив назад до свого комбінезона. Коли він порівнявся з лічильником, той знову сильно затріщав. Джонні зупинився. Витягнувши руки, Джоні наблизив їх до лічильника. Його клацання перетворилося в рев. Не рухаючись з місця, Джоні засунув руку в кишеню і витягнув свою плівку. Вона була вся чорна з кінця в кінець. Згубні частки, проникаючи в тіло людини, швидко досягають кісткового мозку. Тут же нічого не допоможе, жертва приречена нейтрони, які випромінює Плутоній. Спрямовують крізь тіло, іонізуючи тканину, перетворюючи атоми в радіоактивні ізотопи, руйнують і умертвляють її. Фатальна доза мізерно мала. Маси в десятку частину крупинки харчової солі більш ніж достатньо. Вона може проникнути через незначну подряпину. За часів історичного Манхеттенського проєкту негайна ампутація розглядалася як єдиноможливий спосіб надання першої допомоги. Джоні все це знав, але це вже не турбувало його. Він сидів на підлозі, курив цигарку і думав. у лові Джоні проносилися події його довгої вахти. Він випустив струмінь диму на лічильник і невесело посміхнувся, почувши, як лічильник відповів посиленим клацанням. Тепер навіть подих його був гарячим. Вуглець, напевно, перетворився на радіоактивний ізотоп «Карбон-14» і виділяється із його крові як двокис вуглецю. Втім, тепер це вже не має значення. Здаватися більше не було ніякого сенсу, та йому й не хотілося доставляти Таурсу таке задоволення. Він закінчить свою вахту саме тут. Крім того, нехай вони думають, ніби одна бомба готова до вибуху. Це завадить їм захопити сировину, з якої виготовляються бомби. Це може в кінці кінців зіграти велику роль, без подиву він прийняв той факт, що не відчуває себе нещасним. Йому було приємно, що він не відчуває більше ніякої тривоги. Він не відчував болю і навіть не відчував голоду. Фізично він відчував себе все ще добре. В душі його був спокій. Він був мертвий. Він знав, що він уже мертвий. Але ще деякий час був у змозі ходити і дихати, бачити і відчувати. Джонні не відчував туги. Він не був самотній. Його оточували викликані уявою друзі. Полковник Боун, занадто хворий, щоб рухатись, але вимагаючи, щоб його перевезли через лінію фронту. Мираючий капітан Чезепіка, все з тим же безсмертним викликом на устах. Роджер Юнг вдивляється в темряву. Вони зібралися навколо нього в темному бомбовому погребі. І зрозуміло, тут була Едіт. Вона була єдина, чию присутність він відчував завжди. Джонні хотілося більш ясно бачити її обличчя. Вона сердиться? Або вона пишається ним і задоволена? Вона пишається, хоча й нещасна. Тепер він бачить її краще і навіть відчуває дотик її руки. Він сидів дуже тихо. Цигарка догоріла, випалюючи кінчики його пальців. Він зробив останню затяжку – знову випустивши дим прямо на лічильник і зім'яв недопалок. Це була його остання сигарета. Він зібрав кілька недопалків, скрутив ще одну з папірця, знайденого в кишені. Обережно закурив її і сидів зручніше, чекаючи, коли знову з'явиться Едіт. Він був щасливий. Він все ще сидів, притискаючись до корпусу бомби. Остання його сигарета лежала, погасла біля нього коли знову ожив гучномовець. «Джонні! Гей, Джонні! Ви мене чуєте? Це Келлі! Все скінчено! Прибув Лафаєт, і Тавер спустив собі кулю в лоб. Джонні, дайте відповідь мені!» Коли вони відчинили вхідні двері, перший, хто входив, тримав перед собою на довгій жердині гегіровський лічильник. Він зупинився на порозі і швидко позаткував назад. «Гей, начальник!» – покликав він. Краще дістаньте носилки, а заразом вже й свинцеву труну. Чотири дні знадобилося маленькому кораблю і його ескорту, щоб досягти землі. Через чотири дні, протягом яких всі люди на землі очікували його прибуття, протягом 96 годин були скасовані всі звичайні телевізійні програми. Замість них передавалася нескінченна панахеда, похоронний марш, пісня, Повертаємося на батьківщину. Пісня місячного дозору. Дев'ять кораблів приземлилися в ракетному порту Чикаго. Труна з маленького корабля була перенесена на літак. Після цього корабель підірвали, виконавши його в космос, щоб він ніколи не міг послужити менш величній меті. Панахида тривала, поки літак прямував до містечка в штаті Іллінойс, де народився лейтенант Далквіст. Там труну було поставлено на п'єдестал, оточений бар'єром, переступати який було небезпечно. У варті стояла космічна гвардія, винтівки до ноги, з опущеними головами. Натовп людей стояв навколо, а панахида все тривала. Незліченні квіти зав'яли, і пройшло багато, багато часу до того, поки свинцеву труну спелинали в білий мармур. «Таку ви і бачите!» цю могилу сьогодні.